Марія не звелася. Налякана мовчанкою, Світозара кивнула Роксані, зняла хустину, а потім вони вдвох підвели з Марію. Тоді вона відкрила очі. «Це ти, Світозара, а я гадала, що й тебе немає». «Що ти, княгине? я завжди з тобою. Ходімо, вже, час?» «Я боюся, Світозара!» Марія дрижала і, ухопившись Світозарені руки, стиснула їх». «Я боюсь на нього глянути», – вона заголосила, ще тільки раз місяць пройшов по небу, як вони в похід рушили, і вже немає мого сокола. Ой, що я робитиму сама, і як я на нього гляну?» Його очі заплющені, уже не побачу я тих світлих очей, уже не розчешу його чорних кучерів. «Ой, Романе, мій Романе!» Впала на стіл і почала тужити. До кімнати війшов Семен Луєвич, нахилився до світозари і запитав. «Ну що, дочка?» Розмовляла з нею. «Розмовляла батечку, але вона вельми побувається». Марія, почувши розмову, підвелася. «Це ти? Ведіть мене!» бо сама не піду, боюся глянути на нього. А діти де? Діти в саду за теремом бавляться. Там з ними дівчата, відповіла Роксана, і я туди йду. А чого боятися? Заспокійливо промовив Олуєвич. Як за життя не боялася, то мертвого і зовсім не страшно. Снився він мені сьогодні, такий ласкавий був. Про дітей розпитував Данилка шукав. Боярин узяв її за одну руку, а Світозара за другу, і повели з світлиці. На подвір'ї стояв візок, і в нього сіли Марія і Світозара, а Семенові Олуйовичу отроки підвели коня. На обох берегах дістав ущув гамір. Всі побачили, як звенигородським шляхом спагорба до річки. Почав спускатися жалобний похід. Попереду їхали два сурмачі, трохи отдалік дружинник з княжим стягом, а вже за ними по волі рухався великий віз, на якому стояла домовина, укрита різноманітними килимами. За возом їхали верхи бояри, супроводжувані дружиною. По п'ять чоловік у ряд їхали дружинники. В руках у них колихалися копія Блискували проти сонця щити і шоломи. За ними виступав піший полк воїв. Біля Дністра похід зупинився. Дружинники поскакували з коней, знявши домовину з воза, обережно понесли її до великої водьї. Як тільки водья торкнулася правого берега, полинув спів Соборного хору. Домовину підняли на плечі, і вона попливла над головами галичан. Сумні йшли за князевою домовиною вірні бойові друзі Семено Луєвич, Василь Гаврилович, Мирослав Добринич. Воювали вони під Романовою рукою і на Волині, і в Галичині, і в Половецьких степах, і біля стін царгорода. Ішли шли галичські бояри. Судислав, Гліб Заремієвич, Семюнко Червоний, Гліб Василович. Далі військо, а з ним уже городяни ремісники та заселищ Смерди Закупи. Мирослав нахилився до Семена. Сьогодні похорон, чи може завтра? Гадали, що завтра, мислили запізнитись ви, а нині таки ліпше. Неділя сьогодні, і люду багато. Та й чого до понеділка чекати, адже день важкий? А потім, припавши до Мирославого вуха, тихо шепнув. А нам боритися не можна, ворогів багато. Романові байдуже, чи сьогодні, чи завтра поховаємо. А нам скрутно доведеться, про майбутнє треба мислити. А княгиня що скаже? Нічого не скаже, вона зовсім горим прибита. Сказати їй треба. Мирослав підійшов до неї. Вона схилилася на його плече і ще дужче заголосила. Заспокоюючи її, Мирослав промовив, сьогодні похорон влаштуємо. Усі люди зібралися. Марія мовчки на знак згоди хитнула головою. Багато зібралося людей на похорон. Дарма що князював Роману Галичу лише п'ять років, та знав його добре люд Галицький, бо князь руку мав тверду і погляд орвиний. На полі ратному бив він ворогів, і великих бояр тримав у покорі, не давав їм голови підняти. Лютий з ними був, нещадно карав за коромоли. По веселищах і в городах усі добре знають Романові слова. Не передавивши бджіл, меду не їсти. Так говорив він про багатих бояр, і не одному з них і голову відтяв за те, що злигалися з чужоземцями. Знав би, що з коромольником мова одна, медж гостий. Ненавиділи його великомаєтні галицькі бояри. Бачили, що це не Володимир, син Ярослава Осмомисла. З тим не так було, Бо м'яка як віск душа Володимирова До цих бояр схилялася І м'яли його душу бояри, як хотіли. Де він і взявся той Роман Мстиславич, Налетів з волині в буря І обламав крива можновладним боярам. Тому й раді були його смерті Норовисті галицькі бояри. Шли за домовиною, в довгі бороди всміхалися. Тільки радості своєї на люди не показували, бо люд Галицький любив князя, та й бояри волинські, що осіли тут з князем, злі були на коровмольників, а волинських гострих мечів та копій не один непокірний вже спробував.